відносяться до найдавнішої старовини. Фаянс та фарфор, що становлять вищий ступінь гончарного мистецтва, почали розвиватись на Україні тільки в пізніші часи. Біля середини XIX століття обславлений був так званий «Київський посуд», що його виробляла відома Межигорська фабрика, дістаючи глину з Глухівського повіту на Чернігівщині? Великою славою користувались також вироби фабрики Миклашевських, що дуже влучно наподобляли закордонні зразки. Тим часом як Межигорська фабрика зуміла витворити свій особливий Безперечно, український характер. Шкло на Україні, звичайно, вироблялось не в селянських господарствах, а на невеликих заводах, чи гутах, що їх наприкінці XVIII століття було досить таки багато на Чернігівщині та на Київщині, а також і на Волині, головним чином на Поліссі, де було досить піску, попілу та горючого матеріалу. На цих заводах робилося шкло для вікон. Найдавнішою його формою були круглі невеликі литі шиби з дуже нерівною поверхнею, який тепер ще можна побачити де-не-де -де в старовинних рямах хрещатих церковних вікон. Крім того, а в цих самих гутах виробляли різноманітний шкляний посуд, великі миски чи таці, ріжні сулеї та пляшки, шклянки, кварти тощо. Довгі перечислення цього посуду трапляються не раз у денних записках Якова Марковича. Особливою оригінальністю відзначались баклаги, барильця, Таріжний фігурний посуд у вигляді півнів, зайців тощо, а особливо у вигляді ведмедиків, що, здається, були улюблені більше, ніж що інше. А всі ці речі найчастіше робилися з зеленого, а також із білого, жовтуватого, брунатного, синього та аметистового рожевого шкла, а своїми формами, досить архаїчними. Нагадують вони іноді вироби галло-романської доби у Франції, хоч вони й прийшли на Україну, безперечно, з Німеччини. Ще біля середини XIX століття це шкло вживали майже скрізь, але потім його майже цілком виперли вироби великоруських заводів. І воно переховалося тільки в колекціях що з них найкраще належать Київському міському музеєві та музеєві імператора Олександра III в Петербурзі. Обробка металів Коли поминути незвичайно багаті верстви залізної руди на Катеринославщині, що її, як свідчить Есхіл, обробляли вже скифи, то спинитись просто на славянській добі, то й тут назви місцевостей, як «рудня», «рудка», що дуже часто трапляються, особливо на північній Україні, свідчать про те, що здобування болотної руди практикувалось на Україні вже дуже давно. Переховані документи 17 та XVIII століть – Вказують на те, що власниками таких рудень, тобто залізообробчих заводів, були багаті козаки, монастирі та військо. А засновувались вони завжди з дозволу гетьмана, бо ж 10% здобуваного заліза мусило відходити до військового скарбу. Споруджувано рудні, звичайно, на річках, бо рухову силу давали їм млини. Водою млати в руднях ударяють, каже в своїй поезії Климентій, поет часів Мазепи.